Inna alhamdulillah në ahmaduhu, në sainu, në stafiru. Në auzhu billahi min shururë në fusina, min seiyyatë amalina. Min yhdi illahu fela muzillelah, min yhdi lil fela hadiyelah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shereke laha. Wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaka al-hadithi kitabu Allah. Wa khaira al-hadi muhammadi sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharra l-umur muhdafatu haa. Në kulle muh dëthët in bida, kulle bidat in dhalala, në kulle dhalalat in finar Të ndërurëm dhejzër, u kësha përmëtuar që du të flasë për një qështje E një qështje bukur që ka lidhë me besimin Pa gjish të gjishë kjo hynë të tema tonë në cilat në kemi folër për qështën të zkijës Dhe këto fjallë janë këtë i blëkejimi që ka manë në libërë ti me darëgjës salikinë Shërën e një po të daljë farë nga tema Cishtë po qëndrojmë pak Një qështi që i blënkhejme ka Sjeruar shumë bukur dhe ka foljur për te Dhe kjo qështi hynë të kë Qështi të moralit të lartë Për cilat të më thënë ka shumë nevoj besimtari Qështi e jo nështë Qëndrimi Që du të bëj besimtari Unë dhejtë atyre dhe cilë që bëjmë padrësi çndrrimi që do të mbaj besimtar i mirë kundrejt atyre që i bëjnë padrejti. Dhe, me thënë, drejtë, më thon drejtëm on tym qe vajë fol shumë bukur. Dhe ajo që na shqetëson neve të gjithë është duke filluar nga vete ime, më rrha, është ne nuk jemi gjykundi në lidhje me topika, do un kur flas këtu, mos fitoni se un jam burrë i mirë sa jo. Po uni flas të fjalë që them me shpresë që këto të bëhen për kujtim për mua, pastaj edhe për juve që ne gjithë përpyshjën të përkujtojmë atë dhe gjithë do bishme për ne, jo se këtu ka do në dikush me mjësët të tjetërëj. Allah në falë gjuna fatë. Ka të rëgojmë në kejmë tu që njëriu njërzit, në përgjësi, në njërzit dëvoqëm ka përqëllim, kanë një mbëdhjet këndë vështrime këndë drejt e, mundimeve që uvinë në njërzit. Kanë një mbëdhjet këndë vështrime. Dhe ka të reguar dhe me që këto këndvështimin janë në këndvështrimet e besintareve të dëvoshmi që e njohin Allahu Subhanu Teala Shdo njëri për tyre, këndvështrimeve, e që këndvështrimi mirë, i dobishëm, besintare për ti mërë së vape Edhe njërzit në këto këndvështimit ka njësoj Shdo kush për tyre zgjedh një ose dy për këtyre ose mu shumë në basë besimit që ka aji Dhe ka treguar të, të parë thotë është këndvështrimi i kaderit. Kemi për cilin fjelen këndvështrim, domethënë që disa njerëz e shikojnë e shikojnë domethënë atë ë uh, adresin që u bëhet, e shikojnë me një aspekt. E shikojnë me një sy. Dhe sa njerëz e shohin me sy tjetër, se njerëz e një shohin me sy tjetër shumë rrallë. Njerëzit ndryshojnë domethënë. Po di pari është këndvështrimi i kaderit. Por në, në këtë këndvështrim njeriu e shikon thotë e shikon çështën me syrin e kaderit. Domthonë e di që çdo gjë është kadri i Allahut, çdo gjë ndodh me dëshirën e Tij, me caktimin e Tij. Edhe çdo lloj padërdësie që vjen, vjen për njerëzve. Ati i duket një soisi, siç është i ftohtëti, apo i nxehtëti, apo smundja, apo dhimbja, apo era, ose domthonë shiu i tepërt ose mungësia e shiut. Të gjitha këto kanë ardhur me dëshirën e Allahut. Kur dëshon dëshiron Allahu më dhuar, ato ekzistojnë, kur nuk dëshon ato nuk ekzistojnë. Dhe kur njeriu e shikon dhe provocitë vinë atij dhe padelësit që i bëjnë atij ati, në këtë lloj aspekti, atëherë zemra e tij qetësohet. Edhe ai ka për të ditur në formë të sigurt që çdo gjë nuk ndodh vetë pa dëshirin e Allahut subhanet teala. Edhe po gjithë sa do Allahu, nuk ka kush e kthen mbrapsh. Prandaj nuk ka arsye pse njeriu të trembet, mbasë merr vesh e gjërat në këtë lloj forme. Ky është këndvështrimi park këndvështrimi ka deri dhe më thon drejtën kaderi është nga nga ato të lartë të imanit. Një person i cilë e beson me të vërdet, ka derin, nuk ka vënd, dhe më thënë, frika në zemrën e ti. Ka thënë Allahus Hr. Ta'ala, ma e sabëm i musibetin illa bi idhmi Allah, o me juqmin billa jehni kalba. Thëtë Allah i më dhëruar, shdo faktisit që bje, ajo ndodhë me lejnë Allahut, edhe ku shë besonë Allahun, Allahu ja u dhe zanë ti zemrën. Ka thënë djetarën, tefsini këtja jetit, thëtë, Kto flitet për një person i cili e di që çdo gjë që i vije i vije me sasimin e Allahut, për këtë arsye ai çfarë? Ndërzohet. I dërzohet dërzo Allahu subhanetale dhe e lidh çështën me Allahun e mëdhur, për Allahun e mëdhur, o me i jumim billah, dhe kush beson në Allah Allahun, Allahu ja ulëzon zemrën. Mundon besojnë që kjo gjë që i jeri jeri për Allahun subhanetale. Kjo është ajo që quhet domthon meshedul qadar, kënd veshërimi i kaderit. Kënd veshërimi i dytë është këndë vështrimi durimit. Disa njëre se shikojnë ato padresit që u vinë për tjerve, ose mundimit që u vinë për njërzve, me këndë në këndë vështrimi në durimit, ose i shikojnë ato më syrën e durimit. Dhe këllë njëri u shikojnë më që është dëtyri që të duroj, shikojnë se shfar vlerët lartë ka durimi, shikojnë që shfar shpëm lijë ka dhëna lojë më dhurë për durimtarët, edhe se qëfar përfundimit të mirë kanë durim të arët, dhe qëfar gëzimi u jepë Allah në fundëfare. Dhe kjëllë dhe gjeje, e shpëton njëri unë, në kjëllë e këllë e kanë vështrimi, dhe kjëllë e shikimi që e shikon ka dërimin, ka qëtë në cishëm të dhe në basë këti shikimi a i vefron, kjëllë dhe gjeje shpëton njëri unë nga pendimi osa nga keq ardhja e mos hakmarjes. Njëri unë zë në një shpëton njëri unë Kur luk hakmeret, një loj, një loj, një loj, dhe kur njeriu nuk hakmerret, i ngjitet në zemrën e tij një lloj një lloj, domethënë, në brenge, pse nuk u hakmor. Ndërsa një person i cili i shikon gjëme me kënd mbështetimin e durimit, transformimi ka dhe, ka dhënë Allah për turimtaret më radhë, çka ka përgatitur Allah dëndjkin për ta, atëherë ky domethënë nuk ka vend fare, domethënë, nuk ka vendos, nuk ka lënë vend në zemrën e tij për tu hakmarrë. Pastaj do të më ngjim, sepse thotë nëse do kusht e hakmerret për veten e tij ai thot patjetër mbas hakmarrësit të tij mbas mbas hakmarrësit do t'i vitot pendimin do pendohet dom se e bëri të gjëja por de ky person thot a ka për ta marrë vesh kur nëse do hakmerret thot ka për ta marrë vesh në ky lloj njëri që nëse ky nuk duroj me dëshirin e tij ka për duruar më pahir nëse nuk duron më pahir ka për duruar më pahir kuen nje që është ka fituar, dhe ka bëra lol jetën. Kush duron me dëshirën e tij është fituar, do kush nuk duron me dëshirën e tij, ai do apo zot do duroj ose mos do duroj, atë do t'i vijë që saftu për Allahun. Siç kanë thënë domthonë arabët një fjaltur që thotë: "Me lem yesmir ale kelime semia kelimat." Kush nuk duron një fjalë, atij do t'i vinë shumë fjalë. Kush nuk duron një fjalë që i vjen domthonë për njerëz, atij vin shumë fjalë tjera. Kur ndonjëherë këto në ndonjë toli, domthonë në aspekti shikojnë gjëra që pa durim nuk ka fitore, siç ka thënë Omeri radi Allahu anhu thot djetem thot se ë jeta më e lumtur ishte tek durimi. Allahu e Allah ndehron sot atë. Këndvëstrimi i tretë është këndvëstrimi i faljes dhe i butësisë. Kur njeriu e shikon këtë llojje dhe do të thonë shikojnë gjë në këtë lloj forme, shikon aty domethënë mirësinë që ka përgatitur Allahu për ato që falin dhe ëmbëlsinë e faljes dhe kënaqërinë që i jfton iojë që fal. Thot këtyre personi që shikojnë gjithë këto gjëra tek falja Ky thot nuk barazon në faljen asgjë. Përveçse nëse ky thot i ka sy dund të verbër, nuk shikon. Edhe sa herë që robi fal Allahun e mëdhëruar i ia shton më shumë kanarin, siç është transmetuar diçka aty nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Por më ky lloj njeriu është rhatuar. Sepse ky thot sa herë që i bëhet padrejtësi, domethënë, kjo se nuk kam nuk, nuk, ka nuk jo se nuk kam mundsiq të hakmerret, por ai dëshon për hir të Allahut i fali, të falin fali, sepse falja Nëngrija të ngratë të të lardë të të kallahu s'fënë t'ala, dhe bënë të të që tjetë mëja afer të kallahu s'fënë t'ala, sa atatë të cilët hakmerën. Dhe është përvuar të të mënë kaim, që është dhe person që hakmerët për vetën e tithët, a i poshtrohat. Ndërsa i person i cili falë, a i ka përten gjitur ëmërsin, qëtsin, dhe kërnerin falje së ti që a i dhe më thëne ka donë e ka fal njerëz domethën. Kur doshtrimi i katërt. Sa do të them, kur doshtrimi i katërt është kënd vështrimi i kainesis. Edhe ky është një kënd vështrimi më i lartë se sa falja. Mi po kjo thon nuk, domethën kjo logjikë nuk arrid për çdo kujt. Kto që kënd vështrimi arrin në disa njerëz, ata janë njerëz të lartë, të cilët kanë arritur një grad të lartë të qallosur në Teala. Domethën, jo vetëm që ky Do të thonë jo vetëm që ky person nuk hakmerret, jo vetëm që kuj i fal, por dhe është i kënaqur me atë që ka ardhur. Jo e kënaqur për robin, por jo kënaqur për Allahu subhanahu wa taala, sepse ai e di që çdo gjë që i vjen vjen për Allahu subhanahu wa taala. Sepse ai thotë e di që çdo gjë që vjen, do të thonë ajo vjen për Allahu subhanahu wa taala, por të dhe për dhe sa vjen për Allahu më dhurohesh i kënaqur me atë që i vjen për ty dhe kur kënaqet domethënë që, që vjen për Allahut, atëherë ta ditët që kjo është grada ty që duan Allahu subhanuhu te gali. Në dhe, një person i cili do Allahu, kënaqet me të që, që vjen për Allahu modor. Tregon një şey një prej selefëve se si si, si shikon 20 gjunafe domethënë. Një prej selefëve domethënë e shan dikush ose e godet dikush në radh. Edhe ky domethënë në atë moment kujtoi i kujtojn gjunaft e tij. I kujtojn gjunaft e tij. Edhe domethënë Ideja për gjithme, dhe më në qëndërimi ti, dhe më në që Të regon dhe më në që A i vetë nuk u më mërzit për i të personi Por shikoj dhe më nësësi Allahus F.T. Më thoni, soli një person t'il Që ti ti fshi gjynafët Dhe shikoj dhe më në dishka një dishkat mirë Të ka e gabimi që, që bërit dikustit kundre ti Që ishë një dhe përfitimi në të vërtet Dhe u knaqë më atë që i edhe Allahus F.T. Dhe kush nuk knaqë Dhe kur zemro dhe në kohët, prase që ka dhënë Allah i më dhruar, atëherë kjo është argument, është fakt, që a i shginjështarë, nëse pretendon që a i dhënë Allah s.w.t. Ka dhe një poet, kënë, ka dhe një poet, thotë min eqli këtë gjallë të khaddi ardha lishëmëti o lhasudi hatta të ardha. Thotë të një poet, për shka ku në tonë, thotët unë e kam vendosur faqin timën në tokë, por atë i cili domethën kënaqet kur un dijem keq dhe për atë që më ka haset dhe sa ti të kënaqësh domethën ai person i cili jep për Allahu subhanahu teala ai duhet kënaqë duhet të ketë vetëm atë që i pallojë më dhëruar dhe mos mërzit për sa që i s'e si Allahu subhanahu teala përderisa ai e ka lidhur punën e tij me Allahun e mëdhëruar Ë një vëte që do ta fal ti fal njerëzit por s'ka punë fare me njerëzit gjithçka një që ti është lidhur me Allahun e mëdhëruar nuk është lidhur me krijesat mbi këtë pasojë thotim ilqaim është grada e bamirësisë Dhe grada për mjësis është Me lartë akumës e kjo tjeta që kaloj Dhe kjo është njëriju Të akthej të keqen Me të mirë Nëse diku që i bën keqen Bën për të rritësi Në më ratë të akthej atjeta me, me të mirë Dhe kjo dhe gjenë në më lishtë Ka për të lehtësuar ati problemin Sepsa e e kuptonë që në këto dhe rase E ka fituar të këllohus më në ta ala Dhe në këtë raste ai i kupton domosdoshmërisht që ai nuk është vërtet ky person që i bën padrejti, ky nuk është vërtet i ka marrë nga ato këshilla, siç tregojë që Hasan Vasoni mori vesh një person filli i keq për ta. Edhe i çoi një një një pjatë me me hurma arabe. Edhe i tha, "Nuk gjeta as në mënyrë më të mirë, më të mirë sa kjo për ta shpërblyer për sevapet e mëdha." Nuk gjeta në mënyrë më të mirë sa kjo për ta shpërblyer, thonë për sevapet e mëdha. Shiç çfarë bëj mirësi, bëj mirësi. Pse? Sepse i dha sevapet që i thotë kjo person është i fituar në të vërtet. Pra ne i thotë të sepse a i të ka dhuru të së vapët. Pra ne ti i fituar. I ka fshirë në fletori e ti edhe i ka vendosë në fletorën të ndë. Pra ne ti duhet të afalendororështë të të regojshba mirës më dajtë në i formë më të mirës e sa a i thotë. Edhe këtu të të vlenjë gjithështu dhe të që njeri u të përfiturojë që është të ne dhuratës. Sigurisht se thotim, do të sigurisë ky person të dhurojë ato punëti të, të, të, të, të, punë të mira, ti atë duhet të bësh më bujar se ai dhe ti dhurosh atij diçka, domthonë për dynjas. Që ti domthonë ta vërtetosh me vërtet që ti e ke fituar domthonë atë ato sevapet të cilët ti morë për ti. Edhe ti jesh i sigurt domthonë që ai nuk ka por të kthejë më mbrapsht. Edhe pason nuk ka një shemb të tillë katër shumë, e për një pëftyrësh ai që këndruajmë në kain. Gjithashtu ajo që ia lehtëson njeriu çështën është që rregulli që kam vendosur dietar që thot El Jezeu minxins si el amel. Por problemi është në baz të punës. Kështu që nëse puna jote ku drita ti që të bën të keq është e ti e falatë, e tregosh bamirës në ai ti, edhe pse ti ke nevojë dhe i dobot, dhe i vobekt, ëmrad, atëherë të njëjtën gjë do bëj dhe Allahu subhanahu wa taala me ty. Un ti tregosh bamirës në ai ti që bën të keq në ndajteje. Edhe përse ti ke nevojë për, për, për ato se vape më radhë, atërë Allah s.t. të regohë bë mjërës në i teje, dhe të falë të i falë gabimit dhe tua, si kur se ti dhe më dhënë i falë gabimit në robërve të ti. Edhe shemë i të ti dhe nënë ka nga suneti profetit s.a.ll. të shumët. Këndështrimi i gjashtë, është këndështrimi i pasërti së zemërës. Edhe kjo dhe këndëvështrimi, thëtë më në kajmë, është këndëvështrimi shumë i lartë. Kushe e njefëtë dhe e shionëtë nuk mundet që zemër të të të prokopohë më një qëka të të përveç ti. Edhe nuk ka mundësi që një person kërë e shionë këtë dëmën që, që të kërkoj të hakmerët e të kërkoj që të të, të, të, të zbrazët e që ka në, në, në kararorinë të të të të të të të të të të të të të të të t e postron zemrën ti e ti dhe e preoccupon atë vetëm me të gjë që janë të bishme, nuk merret me njerëz. Domthonë, nëse ti do të, të, të, të kesh gjithmonë mendin që këy më bëri kështu, më bëri kështu, më bëri kështu në të ndryshme forme, atëherë gjithmonë do të preoccuposh me gjëra të tjera dhe njerëzit domthonë, kur ti kesh në zemrën tënde do do të do të ta ngarkojë zemrën ai shumë sa dhe namaz dhe çdo vekoti të kesh mendin që o po bën bëri kështu, do bëj kështu, do bëj kështu në të ndryshme forme, ndërsa kur ti zemra e ke pastruar i qetë, nuk ke probleme të tjera fare me njerëz. Ti ke hallin të ta ka hallën në tyre. Edhe zemra e ti e prekupon nga ato gjë që janë në komund, do bishme se sa të merresh me kto. Dhe kjo është e pasartie e zemrës, njeriu nuk prekupon menjëherë aty. Por shikon domoshta që është më të dobishme për imanin e tij. Edhe ç'është vërteta, kur njeriu prekupohet me gjëra të tilla, ai humbet për imanin e tij të madhaja. Sepse zemra është e dobët. Dallojmë dhurat në zemër një zemër, vetëm një zemër ka për njeriu. Nuk mund të prekupohet me shumë gjëra. Por do prekupohet me atë që është më e rëndësishme për ta. Edhe kur më gjejmë rëndësinë për të ishim imani, atë do të zbrazojmë përveç imani gjërat e tjera të nxjera të zemrës. Dhe nëse për të gjejmë rëndësinë hakmarrën kulet njerëzve ose ta kemi ndë ta mburi kusho, mburi kushon tona forma, atëherë, krye domodin normalisht nuk do të shqetësohet me imanin, por do të sopot do të sopot imani ti. Këndëstrimi i shtat është këndëstrimi i sigurisë. Dhe ky këndëstrim është i njeriu domodin, i cili nuk hakmerret Ai, domethënë, ësh i sigurt se nuk ka kush, domethënë që kur ti nuk hakmerresh, domon normalisht që ti domon nuk e vult të bërë armiq. Nëse nëse ti do hakmerrësh, atëh ti ke vult të bërë armiq, dhe kë normalisht në domon që nuk e ka, domethënë atë përfundimën e mirë, se mundë një armik të cilin ti e nëlvëson, të vi për ti çdo e keqe. Ëndërsa nëse ti fal, edhe nuk hakmerrësh, atëh ti je i sigurt domon për shpëtimin të kësaj kësaj domon armiqsije qëndoshtrimi tet është qendvëstrimi i, i luftës. Ky është an qendvëstrimet më të bukura që ekzistojnë në më në në këtë temp. Ka thënë mqenë se ky qendvëstrim është i njeriu të shikojë për mundimin e njerëzve, domthonjë shikojë që ky mundim që i vjen për njerëzë i vjen nga që ky po lufton rrugt Allahu subhanahu wa taala. Po i urdhëron ata për të mira dhe po i ndalon ata nga të këqijat e përpjekjet të ngrejën në Allahu dhe të ngrejë të ngrejë fjalët e tij. Ti. Ky person e ka shqitur veden e ti, Allah s.f. edhe pasurin e ti, edhe në dhejën e ti, me shmimin më të lartë. Përndaj, nëse i dëshiron që kjo të rekti të shkoj në vend, edhe kjo të marri malin që e ka blerë atëhere që ta mëritoj kjo të lëjë malin, atëher kjo nuk duhet kërkoj hakun e ti të kryesat. Nëzut të kërkoj hakun e vend të kryesat. Në më nëse kjoj personë, Yon në për shembull, nëse një vjen një person dëshije dhe i fton njerëzën rrugt të Allahut. Edhe ata e shajnë, ofendojnë, kam ose të rravë, diçka ndot profetëve. Atëherë, kur ky dëshiron të triumfojë, është gabim përto që ky të shkojë kërkoj pasi të donë të marr hakun fillanit. të marr hakun. Kjo nuk funksionon. Te ky lloj personi i cili pretendon se hakun e tij e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Nëse ai është i kënaqur me këtë lloj akt marveshi që ka bërë me Allahun subhanu te ala në të cilën i ka shitur veten e tij, ndërin e tij, pasurinë e tij të gjithë që posëdon, përfituar xhenetin, atë hakun e vetë katakt Allahut dhe të krijesave. Edhe kjo ide është vërtetuar me argumente të Kuranit, argumente të Sunetit, gjithashtu edhe të ijmaut sahabëve. Dhe po sikosh profeti sallallahu alajhi wasallam u largua nga Mekka, me gjithë sokët e tij. Kur u largua nga Mekka, lan shtëpi të tyre, lan katadin të tyre me radh, shkojnë me dinë në 80, në 90 vjet. Mbas 10 vjetësh u kthye edhe një herë në Mekë fitimtar. A u kthën sahabët në shtëpinë e tyre për të marrë hakun e tyre, për thënë që fyjish hakion dhe ta marrim më? Ma? U kthyer më? Nuk u kthën më, pse? Sepse ata e lan Mekën dhe çka kishte brenda saj për hir të Allahut dhe përdesë sa lan për hir të Allahut, çka lidhet për Allah, nuk merret më, sepse ai është lan për hir të Allahut subhanuhu teala. Që dhe ajo tregon që Omer radiullahu kish një kal. Edhe këtë kalin e jep në rrugt të Allahut. E jep në rrugt të Allahut subhanallahu teala, edhe i personin që kal shumë i mirë. Thotë ne, thotë ai Omerin përçi dhe shumë, shumë shumë kal i mirë. Edhe ky person i cili e mori, e shiti për pak lekë. Dhe unë pash e pashëm tre që shitesh dhe i thashë doqon Allahut. Si mendon, ata blejnë dhe njësi që kal shumë i mirë, e dhash për Allahu, por vajshën po, e diçka shumë shumë të ulët. A blej? I tha por jo, s'më mos e blitë sepse ti e ke dhënë për rrugt të Allahut. A mos e blim atë? Në kaqën e plotë Allah, n'u bliet më. Ëndasht diçka e till ka ndodhur dhe kur ndodhi betejja e muslimanëve me murtedinë, me ata të cilët dezertuan fe nisën. Edhe u vra kush u vra, edhe shfutë kush shfutoi, dhe fituan muslimanët në atë betejë. Në fund fare u tha Ubebekrit, atyre robërve që i kapur robër, domthonjë, të cilët do të shpëtuam dhe nuk u vran, prej atyre të cilët kishin në fenë, u tha atyre duam që të na shpaguani në shpagunin domethënë atë dijen e dije, në gjuhën arabe quhet domon shpagesa që bëhet për një person që vritet. Kur vritet një musliman, shpagohet domon me 100ve. Duhet të shpaguhen, thotë Abu Bekir, dhe i thotë Omer, jo, thotë. Absolutisht, thot. ata të cilët kanë vdekur, shpërblimin e tyre kanë tek Allahu. Shpërblimin e tyre kanë tek Allahu subhanehute, ata nuk marrin asgjë. Por derisa ata ngritën për, ngrit për Allahut, edhe kanë bërë për shënjë për Allahut, atëherë ky person nuk duhet kërkoi hakmarë të njerëzit. Prandaj domthon Kjo logjë duhet të jetë më së qartë tek të gjithë ne. Nëse ne duam ngirimë për hir të Allahut, atëherë nuk presim që ne të hakmerremi për atoyr të cilët na armiqsojnë, na shajnë, na luftojnë më radh, por kujdesi duhet të përpijemi që zemrat tona të jenë djegëra për të për të pafshirë dha tek e vërteta që ka spirtu Allahu subhanahu wa taala, edhe presim ta më zemë të presim ata me zemër djegëra. Tregon Ibn Taymiyyah gjithashtu që Allahu subhanu ta'ala në ka të reguar për luqmanin, që i thot djallit e ti, wa mur bil ma'rufi, wa nha'anil munker, wa smir alama asabek, in e dheriki min e azmin umur. Thot, urdhërë për të mira, ndalën nga të këshijat, duro për të që të bje, se kjo është nga gjer, njërët më të vendosë, se nga vendosë mërit më të më dhaja. I thot, urdhërë për të mirë, ndalën nga të që dhe bëjë durim për të që të godet, sepse, Urdi për të mia ndanimet këhia, patjetër që ka me vetë dhe sprovën. Nuk ka mundësi një person të urdhërojë njerëzve për të mia të ndalën nga të këhia që mos provohat. Prandaj do Lukmani të dalë titull mbas urdhësh mund të ndalojnë të, të këhia, atëherë durat. Sigurse trëgohet për, domethënë, Uesel Korani i cili ka thën një fjalë më dhe Uesel Korani keni xhubur të kaqë në autombinë më dëvojshëm e ka lavduruar profetosin me dhe pse nuk ka parë, ai i ka thon sahabët kërkoini ati që kërkoi fali për ju sepse ai dohon është një i devotshëm, edhe ka thënëuja e Kur'anit, urdhri për të mirë e ndalimi nga të keqja nuk më ka lënë as i shok. Urdri për të mirë e ndalimi nga të keqja më lënë si shok. Nuk i ka sagardhiku shokët për i të Allahut. S'dohen s'doan. Unë urdhri për mirë ata ikin, e të ikin, mërziten problemin e tyre. Pasi do të dukej, kush ngrihet për hir të Allahut dhe mundohet për hir të Allahut, Allahu ja ka bërë haram atik hakmar. Shumë se kanë e madh është kjo, po e përsëris dëngjë thotën e qaim. Fë menjëherë Allah, hata udhie filla, haram Allahu alai al-intiqam. Kush ngrihet për hir të Allahut, ngrihet dhe, dhe thot vërtetë njerëz eh për hir të Allahut. Dhe mundohet eh për hir të Allahut, Allahu ja ka bërë haram këtë hakmarrje. Ti, në për Allahut, a të prodhsin e për hir të Allahut, a të shpërblimin këtë të Allahut, nuk e punë krijesat. Krijesat, kjo punë motati, krijesa konzoni si qen gur që do të bëj nga qielli, ose gur që do të bëj nga malet. Edhe otika si Allah për të sprovuaty, këto janë krijesat. Krijesat do krijeso ato. Nuk ti ke punë me Allah, doli për të Allah, atë çdo gjë më vjen më tepër tek Allah subhanuhu, nuk e punon krijesat. Prandaj do të më këin e ka haram këto njerëzoni. Dhe kjo vëllai kjo është shumë në tësishme, e rëndësishme se po të shikosh shumicën e muslimanëve, të cilët pretendojnë se mbartin vërteten. Ata kur dalin para për njerëzve, përpiqen që të hakmerren për atë që ata pretendojnë se kanë vërtet, hakmerren për ato detyra. Do po të flasim këtu për rastin kur një person nxehet për Allahut, sigurisht se profeti sallallahu alajhi wasallam, një person i cili kishte vënë Unazn Unazn për harin dorë. I tha herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, nuk u bind. Herën e fundit profet sallallahu ja alajhi wasallam e mori me forcë Unazn, ja e hoqi nga dora me forcë dhe e ja hodhi për tokë për hadith sallallahu alajhi wasallam. Po flasim për rastin kur ai të mundon ti si person, ç'do të bësh ti? Ç'do të bësh ti? Ti do të bësh këtë gjë që përderis sot ti. Do të them e kupton dhe e di që ajo po mundon vetëm për rit Allahut, atëherë detyre është ti mos hakmerresh, por vetëm taje. Por ta shikosh që kjo është për Allahun Zotërin e dhe unë shpërblimi për të vetëm për Allahun Madhull, para as kujt tjetër. Kur vështrimi nënt, kur vështrimi i inversis. Dhe kjo është në disa aspekte. Aspekti i parë është është që njeriu të shikoj se çfarë mirësie i ka bërë atij Allahu që ai ka bërë, ne ka bërë si mظلوم që të bëti ti bën pa drejtësi, nuk e ka bërë vallë të pa drejt. Domethën kemi dy njerëz. Njëri është i pa drejtë, ti dhe ai i cili i bën pa drejtësi. Kush më mirë, ti s ti eçi von pa drejtësi të tjerëve apo ti një tjetër që më pa drejtësi ty. Po ti eto nuk ka tret. Nuk ka përshëndas as as ti bësh as u bëj. Kjo nuk ekziston sepse Allah ka krijuar të dy njanë në këtë formë të shpërvojë njerëzit. A të dy njerëz, ose ai person i cili i bën pa drejtësi të tjerëve ose person që të bën pa drejtësi atë ata nëse nuk ka tradhë më mirë parë non të bëj padrejti, sepse çdo rasti ti e fituar, sepse e para gjënjë, për padrejtin që do të bëjnë, ti ke të gjitha sawabet tek Allahu. Më para. E dyta, nuk ka kush të kërkon dinë gjykimit ty hakun e vet, sepse ti sikë hyr dikujt, dikujt hak pa radhë kanë hyrë ti. Për këtë tregonet, qenë në, në fitnë, profeti sallallahu alajime ka thënë sahabëve, edhe në këtë fitnë sot merrni shpatën dhe thyjeni pas shkëmbit ti mos vraj njerëz apo padrejtisht. Thy mos çka më thot. Dhe thot bëhu robi Allahut që i jesh bër padrejti dhe mos u bëj robi Allahut që i bën padrejti të tjerëve. Kështu që në këtë moment, në këtë momenti, kur njëri të bëj padrejti, ta shikoj ç'është me këtë lloj, me këtë lloj kur të vëzhgoj, thotë elhamduli lah që s't'ka bër mua Allahu mënti, që të bëj të, kë, të, të të bëjmë çafrope. Elhamduli lah, gënjësi për Allahut. Ku do të gënjësi po kush e ndjen. Ai që ai që e kupton ç'do thot të kesh besim këndvështrimi i dytë ose më falni ajo aspekti i dytë te ky këndvështrim te këndvështrimi mirësijës sot ta shikojmë sot se çfarë mirësijë ka bërë Allahu i Madhuar duke të falur gjunafat sepse çdo gjë që i bie besimtarit, çdo stres, çdo hall, çdo mundim, më anë të këtyre Allahu i Madhuar i fal aty gjunafat. Edhe në të vërtetë, këto dhe mundimesh, këto janë ai ilaçi, i sho i ilaçi më anë të cilit Allahu i Madhuar nxjerr nga zemra robët smundjen e gjunave. Smundjen edhe dhe gjurmën e gjunave. Fadlumul qaim. Prandaj kush kënaqet që ai ta takojë Allahun me të gjitha smundjet pa u kuruar në dynja me ilaçin i cili i sjell shërimin, ai në të vërtetë është mendje lehtë dhe është i shkatur. Shi humbur. Po përsëri se dhun qaim, ai personi i cili është i kënaqur që, që ta takojë Allahun Me të, me të gjitha smundjet Pa u kuruar në dynja me ilacin Qe e shëronë në të smundje A i në të vërdetë që i humur edhe me ndjele Dhe thotë më në kaim Këtë mundimi që të bëndë të krieset E rësi ilaci I hidhur prej doktorit I cili është doktor Ba mirës dhe Si të shimë shishën dhe teje Përne mos shikothet Hidhë pire në ilacit Dhe mos shikothet që ty të urenë të ilaci Por shikoj se kush po të jep të ilaç, dhe shikoj se çfarë mshirës madhe ka ky që po të jep të ilaç. Thotë i fili ta ka vendosur të atë ta ka dërguar domthonë të ilaçi, thotë edhe ka dërguar këtu lloj personi, i cili në vërtet ai duhet të, të më bodëlici, edhe thotë ta ka sjellë në çdo formë që për ty është e dobishme edhe për të është e dëmshme. Domthonë dobia jota është të dëm i ti, dhe kjo është mirësi për Allahut subhanu te ala. Gjithashtu thotë shikoj njeriu tek mirësia që të, të, të mirësi, do të tek mirësitë, domethënë do të shkoj në asfenë mirësitë se që sprova nuk është me rëndësi se çfarë është. Domethënë kur ka një sprovë, njëri shikoi ata që kanë sprovë më të vaja. Edhe ta falënderoj Allahun që sprova nuk është më e madhe. Dhe nëse ka sprovë më vaja, domethënë sprova në, në trumin e tij në radhë shikoi që sprova e tij nuk është në fenë ti, e tij, sepse sprova më e rëndësishme është sprova e fesë. Ti s'të rgoj që merret Allahun foshte për çdo sprovë që mbije, unë shikoj disa mirësitë të Allahut, një prej tyre është shofut që elhamdullahu se që kjo sprovë nuk është fenë time. Shoft gjithashtu thotë që kjo sford nuk është më madh se sa ç'është. Un mund të ishte edhe më madh më akoma, por Allah më dëron se ka bën më të madh. Kështu që njeriu dhënë sprova, shikon mirësi të Allahut subhaneh وتعالى, por çesë do një do shikoj besimtari edhe nëpër sprova, mirësi të Allahut, atëherë është fituar. Gjithashtu njeriu shikon, do të thonë tekto mundime që i vijnë në sprova, shpërblimin e madh ditën e varfërisë, dhe siç tregon në një ether, në një hadith që Njerëzit do ndorojnë ditën e gjykimit, sikur lukouret e tyre të tu priteshin me gërshet kur të shikojnë se çfarë shpërblimi të madh ka përgatitur Allahu për ata që kanë sforuar në dynja. Edhe njeriu do të gëzohet shumë ditën e gjykimit kur shikojnë që njerëzit kanë përditëllon së vapa ose kur njerëzit kanë përditëmar gjunaft. Do gëzohet që të gëzohesh në gjykimin çark, duhet të hidhërosh dynjan. Kështu që personi që është i zgjuar dhe e njeh mirë vlerën e imanit dhe vlerën e thellëndimit mirë tek Allahu Subhanuhu Teala ai nuk mërzitet prej mundimit që i bën njerëzit por e shikon këtë lloj gjësh domethënë të, të gjitha këto këto mirësi prej provave dhe përfiton prej tyre domethënë këto lloj vlerash. Kënd vëstrimi i dietë, kënd vëstrimi i dietë, kënd vëstrimi i i shembullit. Njeriun shikon domethënë tek mundimi që i bën njerëzit shembullin e lartë të profetëve.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 ashmi shpejtos provohet thotë me qenin filli shumë bukur thotë se edhe nasi i lehim asr' mina sel fi al hudur por dhe mundimi që u japin njerëzit por njerëzit ignorantë që u japin profetëve dhe njerëz të devotshëm është më i shpejt se salumi thotë që zbërthen lart se si allah subhanahu taala njerëz të devotshëm gjithmonë se provon ba ba ba më gudet Sigurisht që ti chakabdin hallas provos, provos, normalisht provos sepse Allah do t'as postroj. Do ta ngrej lart derisa ky njeri të hesi në fytyrën e dheut dhe nuk ka asnjë gjunaf. Dhe kush kënaqet, kënaqet Allahu me të, dhe kush nuk kënaqet, Allahu subhanetauale i jep atij domethënë atë gjunafin që ai nuk u kënaqë me saktimin Allahu subhanetauale. Dhe historitë të profetëve në popujt e tyre janë të shumta, të njohura. Dhe për vështrimin ku shkon tek ora katërmë në Ufel Në fillin fare të dawës ti, i thot u arë gëtë më nofer, thot të letuket dhe, letuke dhe bënë, o letuket letu, dhe bënë, o letuket dhe bënë, o letuket dhe jenë, thot do të përgjën e shtërojnë, do të nëzirin, do të të mundojnë. Edhe i thot gjithashtu, zdo kush që ka ardhur si punajote, që ka se të do mënë profecin, a i është munduar dhe me ka nërëmisuar njërzit, e ka nërëmisuar, edhe i thot përgjën e do mënëzirin, mua po nukojë që gjithë popullit i dhon të përvetësonë. Doonin, kaqë njëri i respektuar, të kaqë gjithë, gjithë dhonin, dinin që i nuk një i njëtë kur ishte ishte besnikën më rall. Ka mundsi një person kaq i mirë që ta nxjerr popullin vet, nuk ishte përfitu përfitu kur Hedisulem që ata njerëz kur të vinë të vërtetë do ta urrenin të vërtetën, edhe për shkak të kësaj ata do ta nxjerrin edhe do ta do bëjë shembull për për besimtarët. Q çdo kush që ngrihet për hyj Allahi do mundohet. Edhe ky është shembulli perfekt. Që nëse një person ka sprovë në të vërtetë, kjo nuk është shenjë e keqe, asë njerëzit sot mendojnë, që kush ka sprovë, kjo është shenjë e keqe për ta. Nikoj që në sekundëva, kush ka sprovë, kjo është shenjë e mirë për ta, sikur, domthonë, më merr atë më të keqen. Që Allahu të holli të sprovosh çdo një, një gjunah që ti e bëre. Të jesh i, i sigurt që Allahu subhanahu wa taala po donte nuk të hidh me këtë lloj dënimi në dynjë për sprovën për për për, për gjunahve që bëre. Po nëse ai thë Edhe të lindë që dhëmë, tata, ti dëgjosh edhe më keqën gjynafin të ato ti mos e kuptonin çfarë që ti in si gjynau të moshtrosh siç moshton shmicë të qafirave. Por Allahu më dha nga mëshira e madhe që kishte ndaj teje. Ço bëri me ty? Kur ti e bën gjynaf, ajmë një herë ndëshkimi, bam. Ti gjynave ndëshkimi që ti zgjosh gjumi një. E dyta që Allahu do të të falë gjynafin. Ti e bëre e bëri gjynafin, ta falë direkt duke thendis provë. Nuk po të mshiron. Domthonë në vërtet po të mshiron. Prandaj kur besimtari shikon edhe tik dënimin që jep Allahu robën dynjaj Por junave i, i holli Allah i doli dënimi. Kur shikon prej tij të këtyj gjëje, këtyj gjendjeve vërtet janë shton më shumë dashurinë për Allahun Subhanetaleh dhe e bën atë që ai i çeti ti dorzuar ndaj çdo gjëje që vim prej Allahut më dhuruar. Edhe thot me vetë besimtarit të këtë momenti, kur kjo është gjendja e Zotit tim me mua, kur unë e kundëstoj atë, ai me mëshirën e vet më jep sa inaçë mua për të pastruar. Epo si do jetë gjendja e gjendje ime me të nëse unë i bind në mpatë dhe nuk e kundëstoj urdhën e tij? Normalisht dhe Allahu Subhanetoe ala do i drej me mirë ndaj me mirë dhe ndaj mëshirshëm. Pastaj thonim xhaim, anukë që, që i kënaqur robi që ai të këtë shembull njerëzit më të zgjedhur dhe njerëzit më veçant, të veçantë, të cilët janë formuar në bazë ngraha të besimit. Edhe nëse dëshiron thotë të njohi, ta njohë domun këto rrugë le let let lexoj se çfarë provash kanë kaluar dietaret. Domun shikoni o vëllezër, njerëzit më të mirë të shoqërisë si sa nuk jam. Njëzë më mishë të çdo shoqërisë si sa nuk jam. Jam profet, pas profetën janë sahabët, pas tyre tabinet dhe për ty njerëz që devoheshin sahabët tabin ku janë dietarët e tyre. Edhe on pas dietarë, dietarë më radh, ata sillen zbotën fen Allahut. Edhe po të shikosh të jeta e shumicës dërmusë dietarëve të njohur ndër ti edë shikosh të jeta tyre, lindi filan ko, vizh filan ko u thoi për të për të kërkuar dijen, në ndër të tjera u sforrua me këto dësprovash. Është pandashme, që çdo njeri për ty të sfrovohet. Të gjitha ato provat janë pjesë e pandashme e rrugës. Do të thonë, sa njeriu kuptonin që për të sa, këta janë shembullë në lart, alhamdulillah, është i qet për të lloj gjëje. Ky është shembulli, këta njerëz të vërtetë, ata pas provave nuk ka. Domethënë, dhe për kësaj kupton njeri që nuk duhet që ju të, të zbrapset për provave, të dërgohët, nuk është nuk do thot të thotë që ju të kërkosh provat, por patia e gjinjit dos provo nanca i do tregoj njerëz të vërtetë. Për këtë arsye do të bëj durim. Pasi thotim Qaim dhe për këtë çështë ka shkruajtur Ibn Abdul Barr një libër i cili e ka quajtur Mihanul Ulama, Sprova të dietarëve. Ka thonë një libër Ibn Abdul Barr në cinë ka treguar për sprova të dietarëve, ne kemi foni një sim të veçantë për sprova të dietarëve dhe u kemi treguar disa sprova që kanë kaluar dietarët me në, në në rrugën e urdhë për të mirë ndanimin e këtijat. Dhe Aspekti një mbëgjetë, është aspekti të ohidit. Të ohidi është gjemë e madhe që ka një riu këtë jetë, është arma me fort këndër armiku ti, dhe është pasurije me madhe që posedon një riu dhe kapitali me madhe mën cilit besintarit të konë Allah në më dhuruar. Një person që nuk ka të ohidin, aji e ka humbur, e ka humbur luftën këndër shqitamit, aji e ka humbur të rëktinë më Allah në së më në të alë. Në tohid është një gradë. Gradë më e lartë e tohidit është njeriu ta pasojë zemrën e tij për çdo gjë e tij për Allahun. Dhe një person i cili ka mbushur zemrën ti, e tij vetëm me tohidin e Allahut, me dorëzimin ndaj tij, me dashurinë ndaj tij, me sinqeritet, nuk ka vënë zemrën e tij për të pasur zemrën çfarë? Krijesat. Mendoj për filan, apo apo ta të të shkoj filan, apo di të them shumë, thaq shumë për ndaj këtë ndotë forme, nuk ka vënë për gjë të tjera. Një person i cili, domethënë, e ka zemrën plot dhe ka të ngopur me tohid, nuk merr me gjë të tjera kusin e personit i cili ka mendë gjëra të lidhura me zemrën e tij është evbek. Zemra e tij është e uritur, ajo kërkon çdo lloj ushqimi. Ngaqë nuk e ka gjetur ushqimin e vërtetë te Tohidi, prandaj kërkon ushqim të këto të këto cilan janë një anonë vërtet smundje për njeriu. Prandaj kush kërkon që të arritë te e vërteta, ai duhet i të drejtohet te Allahu subhanahu wa taala. Edhe këto ishin disa aspekte që ka përmendur Ibn Qayyim, aspektet se si i shikojnë njerëzët devotshëm mundimin në njerëz që u bënë në ndiminë që bëjnë njerëzit, se si shikojnë njerëz të devotshëm. Kjo është domethënë ajo që ka përmendur Ibn Qayyim, edhe un thjesht unua lezova ato që Ibn Qayyim se shembullt ndosht vërtet tu janë profetët, dhe u dervoshët që vidin Ibn Qayyim kaq shumë prityre, dhe nëse më në fund u profetet, dhe dhe voca, dhe në këjmë, tyre, në kam treguar që Ibn Qayyim vetë sfruar, edhe shehull Sami te mirës sfruar, është hutuar në burg disa herë, me ibn te mirën Ibn Qayyim. Dhe thoshim Ibn Qayyim, ë kur ishin i gjendje shumë e vështirë, ishë më gjendë shumë vështirë dhe më nënë që në sëpravë shumë madhe, no, në nënë e ishë ngushtu duja nga gjitha anët, shkonim të kibën të imi, a thëtë. Edhe sa e shikonim ata? Edhe sa djonim feltet i sësit, se shpar thërështaritët, në e lërgun të allohë të gjithë sëpravën. Më thëllëvejt, shpar dhurati ishë dhurur allohë të njerju, që kytë dhe më thënë, i jo, vetë i nuk kisha probleme me vetën e tim me çështën e domethënë sprovave imën time por ai ishte domethënë dritë ndër zonë të tjera domethënë po to ofronte një teqahid më, më, më, njëzë, më, dhuruart, në këta, në më i largosh se sprovat e tjera subhanallahu shoqënia e Zeus Allahun e madhruar të na afroj tek ata edhe pse normalisht nuk im shumë larg tyre megjithashtu Ibn Qayyim Ibnul Qayyim e ka marrë edhe e ka hyrë në Gomar mbraps edhe e ka bërë në një qytet dhe e ka rrahur sut njerëzve pse për një çështje për çështjen e divorcit. Ibn Qayyim ishte me mendimin që nëse një person e ndan gruan e tij 3 herë, për një herë ai thotë je ndar, je ndar, je ndar, kjo quhet një herë. Kurse në 14 dhhebet, mendimi i ai është që kjo quhet quhet 3 herë, po i thotë 3 herë gruas për njëherë, në veçje, je ndar, je ndar, je ndar, morë fund me sa. Kemi më shumë të dru. Ky është mendimi më i yonë të 14 dhhebet, por e vërteta është që Ibn Qayyim thotë për të ka hadith saktë të transmetuar nga muslimimi. Nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu në kohën e profetit Muhammed, në kohën e Ubeqit dhe në vitet e para të kohës së Omerit radhiyallahu anhu, tre herë i thoshte gruas në imëj gjithë vetën që jeni ndar, konsideroheni një fot. Në kohën e profetit Muhammed në fillimin e xhelavet Omerit, më pas Omeriu tha, "Unë e shoh të arsy që tua shpejtoi këtyre të cilët ngutan." Edha përse ngutan po shpejtoi, tha. Ju ju do ni tre tre ojë këto. Do ojë të tre, do çatet ngjeli tre. Për fatikisht hadithi tregon, në në bazë tregon që janë një. U konzon të njëjtë herë. A dhe po te mia, a dhe më ka im që shem tutoj mendime. Fatikisht ka qenë lehtësim shumë më afër njerëzit. Kurse më thajeve thoshin 3 3. Kupton edhe për këtë arsye u sprovua dhe vendimi te njerëzit futur në burg për të çështën. Do të thash çështi domodin kandidatorët e dietarët. Çështë e diskutueshme. A ke kishë mendimin e ti nuk nuk skulesh për ti. Ky është vendimi fetar, unë daj për Allah dhe bllogori për lloj mendimi. Ky është mendimi im. Për jap bllogojmë para Allahut për ta. At më thendim heshtë, u futën në burg ibn te nia dhe ibn Qaim, pas degëzimit të miës ose para ti po bëhej se ka qenë mosdhenjësti, kanë marrën ibn Qaim kanë hyrën mbrapsht kanë marrë dhe kanë rrahur për këtë çështje. Thuaj çfar çfarë domthonë policia bëri? Çfarë policia bëri? I bëri policit? I ra njëm qaf, i mori tokën, i voldi, mashtroi, pesha ofendoi, as kan. Por kjo është voga për këtë arsye domthonë ai m'i thotë detu, ai personi i cili është ngritur për hir të Allahut, për të treguar njerëzën vërtetën, ai nuk duhet kërkoj hak të krijesat. Asu duhet ta mendoj, as ta mendoj me vetën e tij që të hak merret për hir të hakut Allahut subhanallahu teala. Dhe së fundi po mbyll me ato ajet që lexuam në namazin e akşamit, që thotë Allah subhanallahu teala tregon domthonë për ata persona të cilët domthonë uh boyut padrisi Kollëzinë idha asabuhum al-baghu hum yantasirun. Ka tregua Allahu i besimtarët, kur bëni padreci ata, domthonë kërkojn hakun e tyre, do kenë gjë keqe fatisht. O jazaw as sayyit saytu mitluha. A do zhbëlimi të keqes në një keqësi ajo tut. Wala man yantasiru ba'da dhulmin fa ulaihe ma'alay min sabeel. Dhe kush domthonë kërkon të fitojë, të marr hakun e vet mbas një padreci, nuk ka për të sharje. Fë u laike ma alej min sëbil, pasë të rekonën Allah më bëthëtë, fa u laike ma alej min sëbil, innem e sëbilu alë lëdhine jazhlimu unë në nësë. Porë, thët, nuk kanë ju sëfhjikë ma atatë të sërdu, men pëtë të dresin njerëzë, ojë bëguna filë ardu bëgërë lë haqq, edhe men pëtë të dresin toq, pëtë drejtë. Thët, wa lëman sabara wa ghafara, inë dhalike min azmi lëmur, dhe k Atëta di që kjo është një gradë më të lartë gradë vendosmërie. Do të them, Allahu më dëu të të kujtoj në fillim fare që takmeresh këso seriozuar, por më e lartë se kush është që një u tfali. Do të them, një gjë më e bukur di kush është vëllazëri, që kur ti shikon një person, të cilin ti di i dihet me padrejsi, ti lutesh Allahu më vetëm për të rezullosh valla, mëshiroj filanin, falë gjunafet, drejto rrugën e, e drejtë, na bashko zemrat me ta. Kjo është një gjë më e madhe. Kush e bën këtë këmi vërtet, unë kam marrë një pjesë të madhe të edukatës profetike. Nëse kush e ka humbur zemrën e tij plot me urrënjë, unë kam frikë atë se ky person nuk lufton për hir të Allahut, por ky lufton për hir të vetes vet. Domethënë, kush dallimin në një person që lufton për hir të Allahut atë që lufton për hir të domethënë në vetes tij. Një person i cili dëshon ngrit fei Allahut, ai nuk shqison nëse shataj. Por shqison nëse shata fei Allahut ndërsa një person i cili lufton për veten e tij, atë e shqetëson çdo lloj sharrik kundrejti personalit, sepse ai në përte, të vërtetë te vetë ka gjithë problemin. Prandaj që i cili do ngrefen Allahu, nuk shqetësohet e parë në së shataj vet, dhe gjithashtu nuk hakmerret për veten e tij. Allahu nuk kërkon që të hakmerret, e thot kur shikon dikë që e shan, që ta shajë ose të ofendojmë në përkundrazi, domethënë ai përpiqet të ndjekë rrugën më të mirë, rrugën e njerëzve të devotshëm, dhe kjo është rruga e tyre në sallallahun e madhuar që na bëjë përsëri. Allahu u shpresë mirën të gjithat.